Ein deutsches Märchen Der Buddha und der Bettler Es war einmal ein Bettler und der versuchte, genügend Essen zu erbetteln. Aber er merkte immer wieder, dass sein Essen plötzlich verschwand. Eines Tages fing er die Maus, die sein Essen stahl. Du böse Maus! Warum stiehlst du mein Essen? Ich bin nur ein Bettler. Stiehl doch bei den reichen Leuten. Die werden es nicht aber merken. Es ist mein Schicksal, dich zu bestehlen. Was? Warum? Weil es dein Schicksal ist, dass du nur acht Gegenstände besitzen kannst. Egal wie viel du erbettelst. Egal wie viel du sammelst. Das ist alles, was du besitzen kannst. Der Bettler war bestürzt und auch sehr traurig. Wie konnte er nur so viel Pech haben? Oh. Warum ist das mein Schicksal? Das weiß ich nicht, aber du solltest den Buddha danach fragen. Gewiss weiß er Rat. Der Bettler es sich also auf den Weg, um Buddha zu finden. Er reist den ganzen Tag und zur Zeit der Abenddämmerung befindet er sich am Haus einer wohlhabenden Familie. Müde und schläfrig beschließt er, die Nacht dort zu verbringen und klopft an die Tür. Guten Abend, Es wird dunkel und ich bin neu hier. Darf ich bitte hier übernachten? Okay, kommen Sie rein. Als der Bettler das Haus betritt, fragt der Mann. Junger Mann, warum und wohin reisen Sie so spät? Oh, ich habe eine Frage an den Buddha und ich werde ihn treffen. In diesem Moment kommt die Frau des reichen Mannes und hört dies. Dürfen wir Ihnen eine Frage an den Buddha mitgeben? Oh, gut. Ich denke, ich kann für Sie fragen. Was ist denn Ihre Frage? Oh, wir haben eine 16-jährige Tochter, die nicht sprechen kann. Wir möchten nur fragen, was wir tun müssen, damit sie nicht stumm bleibt. Am nächsten Morgen dankt Ihnen der Obdachlose für Unterkunft und versichert Ihnen, dass er Buddha Ihre Frage stellen würde. Bis bald. Als er aber weiterreist, steht er bald vor einem gewaltigen Gebirge, das er überqueren muss. Oh je, wie soll ich das denn schaffen? Er klettert auf einen Berg und trifft einen Zauberer. Lieber Herr, können Sie mir helfen, weiterzukommen? Steigen Sie auf! Der Bettler hüpft auf den Stab des Zauberers und kommt hinter ihm zu sitzen. Der Zauberer benutzt seinen Stab und so können der junge Mann und er selbst bequem über das Gebirge fliegen. Und als sie da fliegen, fragt der Zauberer den jungen Mann. »Wohin reist du? Und warum musst du diese hohen Berge überqueren?« »Ich werde Buddha treffen, um ihm eine Frage zu stellen zu meinem Schicksal.« »Oh, wirklich?« Darf ich bitte auch eine Frage an den Buddha mitgeben? Ich versuche seit tausend Jahren in den Himmel zu kommen und gemäß meiner Lehre sollte ich das jetzt eigentlich wirklich können. Kannst du bitte Buddha fragen, was ich tun muss, um in den Himmel zu kommen? Natürlich, ich werde die Frage für dich stellen. Während er seine Reise fortsetzt, trifft er auf sein letztes Hindernis. Das ist ein Fluss, den er nicht überqueren kann. Oh Mann, wie überquere ich diesen tiefen, wilden Fluss? Glücklicherweise trifft er eine riesige Schildkröte, die beschließt, ihn über den Fluss mitzunehmen. Als sie den Fluss überqueren, fragt die Schildkröte. Wohin reist du denn? Ich werde den Buddha sehen und ihm eine Frage zu meinem Schicksal stellen. Könntest du bitte auch eine Frage stellen für mich? Gewiss? Welche denn? Ich versuche seit 500 Jahren ein Drache zu werden. Laut meiner Lehre sollte ich inzwischen eigentlich ein Drache sein. Kannst du bitte den Buddha fragen? was ich tun muss, um ein Drache zu werden. Danke, liebe Schildkröte, dass du mich über den Fluss geführt hast. Sehr gern geschehen. Und vergiss bitte nicht die Frage. Natürlich nicht. Ich werde die Frage für dich stellen. Der Bettler setzt seine Reise fort, um Buddha zu suchen. Und schließlich findet er den richtigen Ort. Der Bettler steht vor dem Kloster und holt tief Luft. »Ah, hier bin ich, um endlich den großen Buddha zu treffen.« Also ging der Bettler hinein. Er war ganz aufgeregt, weil er bald seine Frage und die Fragen der anderen vorbringen konnte. Als er den Raum betrat, verbeugte er sich vor Buddha. »Bitte akzeptiere meine Grüße, Buddha.« Ich bin aus einem fernen Land angereist, um dir einige Fragen zu stellen. Darf ich, bitte? Sicher darfst du. Aber ich werde drei Fragen beantworten. Nur drei Fragen. Der junge Mann war bestürzt. Er hatte doch vier Fragen. Aber ich habe vier. Was mache ich? Also denkt er genau nach. Er denkt an die Schildkröte. Die Schildkröte lebt seit 500 Jahren und versucht, ein Drache zu werden. Armes Ding, was für ein hartes Leben muss sie in diesem tiefen Fluss führen? Dann denkt er an den Zauberer, der seit 1000 Jahren versucht, in den Himmel zu kommen. Oh, 1000 Jahre sind eine lange Zeit. Er verdient es, jetzt in den Himmel zu kommen. Zuletzt. dachte er an das junge Mädchen, das sein ganzes Leben lang nicht wird sprechen können. Oh, Leben ohne zu reden, ist grausam. Und dann sah er sich selbst an. Ich bin nur ein armer Bettler. Ich kann einfach nach Hause gehen und weiter betteln. Ich bin daran gewöhnt. Nichts wird sich ändern. Aber für Sie kann sich alles ändern, wenn Sie die Antworten erhalten. Als er die Probleme aller anderen ansah, wirkte sein Problem plötzlich so klein. Es tat ihm leid für die Schildkröte, den Zauberer und das junge Mädchen. Und so entschied er sich, all deren Fragen zu stellen. Und wie erwartet antwortete Buddha. Die Schildkröte ist nicht gewillt, ihren Panzer zu verlassen. Solange sie nicht gewillt ist, den Schutz ihres Panzers aufzugeben, wird sie niemals ein Drache werden. Oh, wer hätte das gedacht? Der Zauberer trägt immer seinen Stab und legt ihn niemals ab. Der wirkt wie ein Anker, der ihm vom Himmel fernhält. Ah, ich werde ihm das sagen? Und was ist mit dem Mädchen? Was das Mädchen angeht, wird sie sprechen können, wenn sie ihren Liebsten trifft. Danke, o oh großer Buddha. Buddha sah ihn an und lächelte. Der Bettler verneigte sich vor dem Buddha und machte sich auf die Heimreise. Er traf dabei die Schildkröte. Hast du gefragt? Oh ja, du musst nur deinen Panzer abnehmen und dann wirst du zum Drachen. Daraufhin nimmt die Schildkröte ihren Panzer und in dem Panzer befinden sich unbezahlbare Perlen, aus den tiefsten Tiefen des Ozeans. Die gibt sie dem Bettler. Hier, nimm das. Ich danke dir. Ich brauche das nicht mehr, weil ich jetzt ein Drache bin. Danke. Guter Mann. Und so fliegt sie weg. Der Bettler trifft nur den Zauberer auf einem Bergegipfel. Du musst nur deinen Stab niederlegen, Und du wirst in den Himmel kommen. Wirklich? Das hat Buddha gesagt. Also ließ der Zauberer seinen Stab los und gab ihm den jungen Mann. Er dankte ihm und stieg in den Himmel auf. Lebe wohl, junger Mann. Danke schön! Der junge Mann hatte jetzt Reichtum von der Schildkröte und Macht vom Zauberer. Er ging weiter zu der Familie, die ihm Unterkunft geboten hatte. Alle freuten sich sehr, ihn wiederzusehen und erwarteten eine Antwort. Der große Buddha sagte, ihre Tochter würde sprechen können, wenn sie ihren Liebsten träfe. Und in diesem Moment kam die Tochter die Treppe herunter und sprach. Hallo, war das der Mann, der letzte Woche hier war? Das junge Mädchen und seine Eltern waren bestürzt. Sie sahen den Bettler an. Er war die Liebe des Mädchens. Die Eltern bereiteten die Hochzeit vor und alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Denkt also immer daran, alles Gute, das du auf der Welt tust, wird zu dir zurückkommen.